basi karibu katika ibada kuu leo siku ya jumapili 15 mwezi um, wa desemba 2019 somo la leo somo la leo chake ni hiki taifa la sasa la Israel lilitengenezwa na Illuminati ili kumfunua mpinga kristo kwa dunia nzima ni kichwa kirefu kidogo lakini hoja ni moja inaeleweka kwamba ili taifa lililopoa la Israel limetengenezwa na mamlaka za Illuminati na lengo ni kumfunua Kristo. A mpinga Kristo kwa dunia nzima. Tutathibitisha haya mambo kwa maandiko yote mengi tu. E, kama utangulizi tu na tuongea kwenye maandiko baadaye kidogo. Shetani wa hana jambo lake. Kwa kawaida lazima angalie swala la Mungu lilivyo, angalie uumbaji wa Mungu, alafu arudi nyuma achafue. Eh, inanikumbusha ingawa si yaandika lakini ya inakumbusha katika Mathayo tatu, uhitaji kuandika nini, sikuwa nimelipanga na sio ni mfano tu. Kwamba e, mkulima alienda akapanda shamba lake vizuri. Eh, akaja adui akaweka magugu. Yaani shetani kazi yake lazima aje apita likupita Mungu alafu afanye kitu fulani. E, mkulima ameenda mbani Mungu mbani Yesu Kristo akapanda shamba lake duniani akaweka mazao mazuri baadaye akaonekana magugu. Kwa hiyo lazima shetani aje apikie njia ile ile ya Mungu. hana mpango wake. Hata wakati anajaribu ku, ku, ku kuleta vita minguni alikuwa anataka kuwa kama Mungu. Yaani nataka muda wote apitie njia ile Mungu. Sasa tunajua kwamba miaka kama mbili iliyopita Yesu Kristo alikuja duniani katika mwili akipitia wapi? Israeli. Alipitia katika mji wa mfalme mkuu Biblia na wita, mji wa Yerusalemu. Kwa sababu shetani tabia yake ni kupitia pale pale kupitia Mungu. Na sehemu nyingine tumekuwa tunaona tunaenda kuona. Basi mpinga kristo au mtu kuja kuchukua nafasi ya kristo ambayo biblia imemsema mara nyingi na tuko katika nyakati ambazo maandalizi yake yako yanaiva kabisa anachemka lazima apitie pale pale hawezi katokea sehemu nyingine kama alivyopitia yesu kwenda Yerusalemu ndivyo mpinga kristo atakachofanya vile hawezi katokea Australia hawatamkubali haweza katokea Durban South Africa hawatamkubali hata tokia Marekani watasema hapana Mpinga Kristo atakuja akiwa anajaribu kufanana na Kristo na atapitia pale pale ambapo maandiko anasema ni Yerusalemu. Yerusalemu ya sasa na miaka mingi ya dunia iliyopita baada ya Yesu Kristo kuondoka isingeweza kumleta Mpinga Kristo kwa sababu taifa lenyewe halikuwepo. Taifa halikuwepo. Mwaka wa sabini baada ya Yesu kutoka duniani alikuwa ametoka kuitabili hiyo habari kwa undani tu kwenye vitabu vingi tu alikisoma kwenye na nne alikuwa anatabiri vitu hivyo kwa wakati moja. alikuwa anatabiri maangamizi ya Yerusalemu alikuwa anatabiri ujeo wa pili wa dunia ilikuwa na utimilifu wa unabii wa aina unabi mbili lakini kuna sema alikuwa anakazia kwamba anaonyesha kwamba ni Yerusalemu kama Yerusalemu alisema watakuja watakuzingira na watakutawanya utaona maandiko watakutawanya katika mataifa yote hakuna taifa bado liko alina Israeli hapa Tanzania walikuwa hapa kina nasema baadaye kwamba watarudije ili kusudi mpinga kristo apate pa kupita kwa sababu hawezi kuja wakati hawapo na uhitaji kushawishi akili za wanadamu sana kuona kwamba ni lazima iwe hivyo kwa sababu akija mpinga kristo akatokea brazili watu watasema huyo sio kweli kristo kwa sababu atakuja anataka kumchukua picha ya kristo yesu anasema watatokea ma wa uongo msidanganyike atakuja ili kuzuri adanganye na lazima afanani-fanani na Kristo apikie njia za Kristo asimame alipo Kristo na no watu wa maabudu dunia nzima atamwabudu sasa unaweza kusema somo lina ujumbe gani hii somo lina ujumbe mkubwa sana wewe mKristo unayeenda ki, ki, ki, eh, kama kipofu unabebeshwa mizigo miziwa unapelekwa Israeli kwenda kuabudu unaenda unaandaliwa kwenda kumfunua mpinga Kristo kumpokea mpinga Kristo kwa sababu Kristo akwenda yesha kuja mara ya pili atakapokuja atakuja mawinguni. na alisema kwamba uje wako afili utakuwa sio huu wa kuchanganya changanya Kristo akwenda yesha kuja kazi yake yesha sasa maandiko pia yako wazi kwa sababu watu hawasomi wa kwamba kabla ya kuja pili kwa pili kwa Kristo atakuja makristo wa uongo na Biblia nasema atakuja mpinga kristo na paka sasa wapinga kristo wapo duniani eh naomba mtoto huyo asongezwe kidogo naomba mtu mmoja simame hapo Akafanya hiyo kazi mtoto kwa mtoto aliyokuja kwa hiyo mpinga kristo lazima apitie njia aliyopitia kristo na wapokeaji wake wa kwanza watakuwa ni wakristo wenyewe leo hii kuna mipango mipana karibu sehemu nyingi za dunia na hapa Tanzania watu wanachangishwa wana, wana, wana fedha wanapelekwa Yerusalemu wanapelekwa Israeli sio kwa bahati mbaya ni katika kuweza kuleta ile taswira katika fikra za wanadamu kuna kitu kinaitwa mwaka sege na kundi lake na watu wengine wengi. si kina Tibi Joshua wanakusanya watu katika mamia na maelfu kwenda Yerusalemu okay mimi mwenyewe ukiniambia niende Yerusalemu naweza ni kaenda sitaenda kwa lengo la ibada naweza nikaenda kama ambavyo ukiniambia kwamba niende Australia nitaenda nitaenda South Africa naweza nikaenda lakini sitaenda kwa sababu na watu wanaenda kuabudu Yesu alisema hamtaenda Yerusalemu kuabudu the way lakini tunakuja kuona kwa maandiko. Hii ni utangulizi tu ili sisi wenyewe tujue, tujue, tujue maandiko yanatuambia nini. Eh. Hili somo by the way ni pana. Kwa hiyo kuna maandiko mengi. Mtu mmoja anazema mbona hajagusa iki, hajagusa iki. Kama kuna bahati nzuri watu wengi hawasomi Biblia. Kwa hiyo hakuna atakayeuliza labda ninyi mlioko hapa. Lakini watu wengi wataongeza kuuliza kwamba hili ha, hili andiko lipi? Hatutagusa maandiko atakaso habari ya mpiga Kristo na taifa la katika siku za mwisho ya wa mengi ameni kiasi kwamba mpango wangu neema ikitufunika tutakuwa kulihubiri kama mfululizo wa masomo yani wanafunika Jumapili hii na nyingine na nyingine na nyingine labda kama Jumatano Jumapili tano mfululizo ndio mnaweza kwa undani lakini yale tutakayojifunza leo kwa kweli we unayetufuatilia kutoka mbali na we ulioko hapa yatatuelewesha makusudi ya Mungu kwa kiwango kikubwa Taifa la sasa la Israeli lilitengenezwa mwaka 1948. Na Ilikuwa ni miaka michache tu baada ya vita kuu ya dunia. Ile vita kuu ya dunia yenyewe ilitengenezwa. Haiwezekani dunia nzima watu waanze kupigana tu. Ni lazima atokee mtu awakosanishe, kosanishe. kosanishe. Normal watu wanapiganaga watu wawili au watatu labda ameingia rafiki wa farangi. Lakini hizi vita za dunia ya kwanza na ya pili na hasa ile ya pili kila vita ilikuwa inazaa, dhaa lengo la zile vita ilikuwa ni kutengeneza serikali ya dunia na mamlaka ya pamoja kama ilivyokuwa una kusoma katika kitabu cha mwanzo na no no, no, no, ma, misala ambayo utasigusa niweza kujenga hoja kuanzia hapo dunia wakati fulani ilikuwa inaongea lugha moja na ina, katika nchi ya Nyotobabe Baadaye Mungu anasema pana hii kitu au watu wakapanga kufika mpaka kwa Mungu. Mungu anasema pana hao watu si wazuri. Akawatawanya akawapa ruga tofauti na na serikali tofauti, akaadimisha serikali tofauti tofauti za dunia. Sasa hizi vita hizi kila vita, vita ya kwanza ya dunia ilipoisha mwaka 1918 na nataka kujokueleza kitu kilichotokea mwaka 1917 naeleza baadaye kidogo. Mwaka 1918 baada ya hapo kuanzia 1919 kulitengenezwa kitu umoja wa mataifa mdogo mdogo liko inaitwa League of Nations. Serikali moja dunia mamlaka moja dunia ikawa ndio kama imezaliwa kwa mara ya kwanza. Na tunaona katika ufunuo tutakuja kuona pia leo kwa ufupi 2013 kwamba ni lazima dunia nzima ishiriki katika kumwadhimisha na kumwabudu Mpinga Kristo. Kwa hiyo hakuna jinsi bila kuwa na serikali moja na dini moja unaweza ukiaffect dunia nzima lazima utengeneze mazingira dunia yungane. Upate umoja wa mataifa Kale kavita kakatoka, toka kalidumu miaka sio sio michache miaka 4 alafu ikaja nyingine ilidumu miaka zaidi kama mitano na zaidi miaka ifyonyeza 39 mpaka miaka 45 baada ya hapo ndoko kaoundwa umoja mkubwa wa mataifa huu unaoona leo unaopanuka kila siku. Na ukaunda mashirika ya umoja wa mataifa. Shirika moja wapo ni la afya. Ukaunda benki ya dunia, ukaunda uh, shirika la fedha duniani, ukaunda kama serikali ya dunia. Hivi ukishakuwa na wizara ya afya, maana shirika la afya ndio wizara ya afya. Ukawa na jeshi la umoja wa mataifa, ukawa na makao makuu New York ukawa na shirika la fedha la dunia na hiyo sio serikali hiyo hiyo <tie> ni serikali ikaunda serikali ya dunia ile serikali ya dunia ilipotulia tulia ndipo kwa kushirikiana na watu kuja kuwasema ikatengeneza taifa la Israeli sasa ili kusudi mpinga kifuso tawale lazima na taifa la Israeli wakati halipo lazima kuwe na taifa la Israeli halipo kwa hiyo likafanya nini? Likatengenezwa. I haraka za kutengeneza taifa la Israeli hazi kuanza mkaaulili zilianza nyuma, zilianza kabla ya mwaka 1900. Kabla hata hiyo vita. Yaani hawa ya mambo alikuwa anaenda sambamba. Sasa mtu naye anadai harusi. Na Uwezo ukasema kwamba nitalipa tu Alafu, vitu, ukumbi peke yake. Alafu unakuwa unafanya vitu, unatengeneza ukumbi, unafanya nini, unafanya nini kusudi vitu vyote vimegamiliki. Kwa hiyo taifa lilitengenezwa na umoja wa mataifa unatengeneza na mambo mambo mengine. Mmoja wa mataifa kwa maana serikali ya dunia. Na baadaye ndani ya hapo kuna dini ya dunia pia inatengenezewa huko. Sasa tutakoje kuona huko mweya safi. Sasa lengo la somo hili ninarudia tena. Lengo ni msitizo. Sio siko si, hapa kufundisha historia. Niko hapa kufumbua macho. Watu wengi wamefunga macho wamefumbwa wa Kristo wacha mungu, na wasio wa Kristo wa Mungu najua kuna watu wanaomcha Mungu bila kumjua wanamtafuta lakini hawajui kulitatakuwa jinsi hilo sawa, sawa lakini lazima kinywa kifunulio wasikie kweli ndipo amjue Mungu kuwa macho mpinga Kristo anaandaliwa sasa hivi mwaka huu kama sio mwaka wa mwaka uliyopita maka makao Yerusalemu uh, ilikuwa sio mji wa Wayahudi kwa wowote lakini tayari e, ubarozi wa taifa la kiyahudi wa marekani ndani ya israel umehamishwa kutoka makomo ya, ya, ya, ya, ya Israel ya israel around telaviv kwa jerusalemu yani ni vitu vinaenda pole pole kwani unaweza kujenga nyumba siku ya kwanza ikakamilika siku hiyo unaweza msingi ukamaliza bila hata kuweka jiwe bila kuweka tofali kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwa kitu kilicho baada hapo utaona Yerusalemu na mkingine sio lazima sina wakamandiko wajasema wazi Inaweza kama kama kuya wa, ya Waisraeli au wa isiwe wakaenda kukaa Tel Aviv. Lakini tunachokijua ni kwamba tunaona kwamba lazima kutajengwa hekaru ambapo lazima mpinga Kristo asimame. Sasa unaweza kasema kwamba hivi vitu vina madhara gani labda kushirikiana na Israeli na kufanya nini? Tuje kuangalia, tukao tuongea kihistoria na kijografia tunaangalia maana yake sasa kiroho ndio tunaangalia katika maandiko pointi ya kwanza uliokuwa unitoaanguliza mrefu kidogo pointi ya kwanza inasema hivi wewe unayenisikiliza fatia ukweli huu jumbe hizi wa kristo hasa warokole wanabebwa bebwa wanapelekwa kwenda kujiandaa namna ya kumabudu mpinga kristo tuangalie kimaandiko wanajukumu hilo au la na kama maandiko amekukateza kwa nini ufanye tusome kutoka katika pointi ya kwanza pointi ya kwanza katika katika, katika somo kubwa kwamba taifa la sasa Israeli lilitengenezwa na makusudi kumfunua mpinga Kristo pointi ya kwanza kabisa ni hii hapa taifa la Israeli kwanza lilimkataa Yesu kwa ruka, kwa wingi dilimkataa kataka kata. kwa wingi nyingine ukisema ushirikiane nalo unasema ninaliaabudu naaabudu na lenyewe unajua unaaabudu na mtu aliyemkataa Yesu sasa ukikataa ukishirikiana na mtu mkataa Yesu unaniambia wewe uko na Yesu? Hapana. Watu wanaenda Israeli wanajifunza kuabudu kama Waisraeli wanapigapiga piga leo unasikia Wakristo wanasali wanapiga piga hukuta wanafanya nini? Unafanya sawa na mtu aliyemkataa Yesu na wewe uko na mkataa Yesu. Definite Lakini mara nyingi natokana na kujua na ujinga. Na dhambi ya ujinga Mungu pia anaipiga kutokujua tu peke yake. Nini? Ni, ni ujinga. Na ni, ni kosa, ni dhami. Kwa hiyo pointi ya kwanza na hiyo kwamba taifa la Israeli lilimkataa Yesu, tusome mistari mingi kwa pamoja pa ili kusudi tu, tu, tu, tu, tu kwenye hoja ambayo hii ni hoja ya wazi waziwazi. Kila mtu anaanza akaitafuta kaizo. Soma Mathayo 27 twende haraka wakati tunasoma Mathayo saba, tukao tunasoma na taftana Yohana 19. Kwa hiyo wewe kwa pamoja. Mathayo saba, usoma mstari ule wa wa 20 24. Tashi saba, 7 24. Kwa hiyo hii hoja ndio ni, ni, habari inapoanzia. Kwamba kama taifa limemkataa Kristo halafu liko linajiandaa kumleta mtu mwingine. Huyo mtu bila shaka ndio mpinga Kristo basi kwa sababu umemkataa Kristo kwa kweli bila shaka unampokea mbaya sio Kristo sasa tutakapona harakati zinafanyika ndani ya Israeli za kidini dini tujue kwamba sio za Kristo kwa sababu taifa silimemkataa. na hakuna siku leo kuja kumkubali so, kwa sababu limekataa kwa maandiko Haliwezi kumkubali kimya kimia. na hakuna maandiko yoyote yanayosema kwamba sasa wameshamkubali haipo sasa tusome Mathayo 27 tusome 24 Biblia inasema hivi na 25 anasema basi pirato alipoona yakua Ya kuwa hifai ha, lolote bali gasia inazidi tu akatoa maji akanaoa mikono yake mbele amkutana ya akasema mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki yaangalieni haya ninyi wenyewe msalimu 25 biblia anasema watu wote kuna mtu alibaki huko ni wote yamkini kama wamebaki wawili watatu na kina petro lakini kwa sababu ni karibu wote basi ni niikuwa ni vigumu sana kusema wote kutoa petro na yohana kwa hiyo ni taifa zima wakajibu wakasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu na wanakamkana pirato anasema huyu mimi naona hana kosa huyu ni mfalme wenu wakasema pana sisi hatuna mfalme ila Kaisari Ngoja, kwa hiyo katika yohana tulikuwa kwa matayo naenda kulia zaidi ruka e, utaruka marko utaruka ruka utaingia katika yohana um, yohana 19 mstari 215 biblia nasema hivi basi wale wakapiga kelele wakisema mwondoshe, mwondoshe, msurubishe. pirata kawambia je ni msurubishe mfalme wenu wakuwa makuani wakajibu sisi hatuna mfalme ila Kaisari Huku tunaona ni watu wote Huku ni wakubwa. Hayo ni watu walioungana wanaongea kitu kimoja. Wote wanasema hatuna mfalme wakamkana Yesu. Sasa leo hii mtu anakwambia kwamba tunena Israeli kufanya nini kwa habari za Yesu. Lazima ufanye kitu kingine ki lakini sio kumpata Yesu. So Yesu alikana. Wazi wazi. Tuende katika Yohana 5. Yesu alikuwa ameshastahili kwamba watamkana na wakimkana watapokea mtu mwingine Yohana tano mstari wa 43 Biblia anasema hivi Walakini Nime ni Yohana tuko Yohana 5 mstari wa 43 anasema hivi Ana 5 43 Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamnipokee Walimpokea Kristo au hajampokea kulingana na neno la Yesu mwenyewe Hakumpokea Eh mwingine Hajasema wengine, ah anasema mwingine. Mmoja tu. Yes alikuwa anaongea kwa lugha ya, ya picha na mafumbo. Alikuwa anaongelea habari za mpinga Kristo, mimi naamini. Mwingine akija kwa jina lake, Biblia King James inaonyesha atakuja kwa jina lake. Yaani kama ana Anasema mwenyewe mtampokea huyo. Huyo mtu atakayepokelewa ni nani? mega Na na, na ja kwamba hapa haaongerewi mtu mmoja atakayepokelewa na hao watu. Na leo hii ukikaa nenda kaongea na wale marabi na unaga vipindi vingi tu Wanasema wa, wana Wanasema masihi wao wanakuja na atakuwa na nguvu nyingi na atakuwa msomi na atakuwa sio kama huyu wa kwanza wanaosinge. Yaani wana wanaendelea wa kukana mpaka leo. Na kuna taarifa zinasema mimi ni siathibitishwa. Kwa naisema kama tetesi. Anasema ili kusudi uweze kupata uraia wa Israel, kama Israeli kutambulika kama Mwisraeli kweli na kupata hata cheo na, na uongozi lazima ukiri kwamba yule hakuwa Kristo. Eh lazima mkataae Kristo. Tofauti na ambao ili kusudi uweze kuokoka lazima umkiri Kristo, kule lazima uende kinyume. Sasa anajiuliza hawa waliokuoka wanashirikiana vipi na hawa waliomkana? kwa hivyo hote vile hawa ambao wameokoka, kwanza hajaokoka pili wamedanganywa tatu ni wavivu wa kusoma maandiko nne wako watarini kuumia na vitu vingine unahitaji kuuliza leo utasikia watu wanajua vitu kwenye tv wanaweza kuwambia mpaka siri za watu waliogombana jana usiku kwenye nyumba zao lakini unashindaje kuelewa kwamba mji wa Yerusalemu uko unaandaliwa kumpokea mpinga kristo kila siku taarifa tunatoa kwenye taarifa za habari lakini mtarakuwa kama wale watu walikuwa wanaenda katika kijiji cha cha, cha Emao walikuwa wameshindwa wanazima mpaka walipofumbuliwa maandiko haya naomba mkristo ya kuvungue macho usidanganywe Yesu anakiri kwamba atakuja mwingine atapokelewa wangekuja wengine walikuja wengi tu walikuja mitume hii mtume nani sisi alaha wa kibaru nani walikuja lakini alikuwa na mmoja Walio kuja baadaye hapo ankuja wengi. Tuelete tusome katika kitabu. Sasa tumsikie huyo mtu atakuwa anafanana naye. Sio katika kitabu cha, cha Watesalonika wa kwanza mlango wa 15. Ah ha, mlango hakuna mlango wa 15 Watesalonika wa kwanza samahani. Watesalonika wa kwanza mlango wa pili. mstari ule wa 15. Watesalonika wa kwanza mlango wa pili. eh wa ni wa 2 samahani sio wa kwanza. Watesalonika wa 2 mlango wa pili Watesoenko wa pili mlango wa pili Miswala 15 Biblia inasema hivi Ah na naomba ni na, nani na, na, na, na, na, na. Watesoenko wa pili tutaenda baadaye Twende kwa utaratibu Samani kama ulikuwa kwenye Watesoenko wa pili nenda kwa Watesoenko wa kwanza tuanze pale Mbili tano. Kwa wa kwanza 2:15. Hata hivyo wa kwanza Kwa hiyo wa 2 actually mstari mikili kwamba imenitangaya kidogo. Kwa hiyo so yote inaongelea kitu hicho tu. Kuna wa wa kwanza na wa 2. Wote mlango wa kuna kitu unaongea na mlango wa 2 wa wa wa nao unaongea vi, habari hizo hizo. Kwa hiyo tunaanzia na wa kwanza. Wa kwanza mlango wa 2:15 Biblia hivi. Nasema hivi. Basi ndugu Ehm, um, natashanuka. Okay. 10:15 anasema hivi. Ana ana anaanza tuanze mstari wa 18 nasema "Maana ninyi ndugu, mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi, ambao ndio Israeli, katika Yesu Kristo, kwa kuwa mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa lenu wenyewe, wayahudi ao." Eh? Watu wakristo, watu watu wanaomwamini Yesu Kristo walipata mateso kutoka kwa Wayahudi kama taifa. walioyapata na hao kwa Wayahudi. Wayahudi ndio walikuwa wanatesa watu wa Israeli. Mswada 15 nasema ambao walimua Bwana Yesu na hao manabii na kututesa sisi wala hawampendezi Mungu wala hawapatani na watu wowote wa awa watu ni watu wazuri wakwenda kwenda kuabudu nao ibadani walitesa makanisa yaliyo kwa Yahudi wakamua bwana Yesu Kristo wakamtesa Paulo na, na injili yake na, Wanatesa na watu wengine tafadhali unaniambia hawajayebadilika kubadilika, tunaona kwamba sio watu wazuri wa. na unaanza kusema ah aliuawa Yesu aliuawa na Pilato Pilato anasema mimi nataka kumwachia wakasema muue huyo mtu si chochote kweli tusome kutoka katika kitabu tunalochukua kwa Yohana tu kwa Yohana narudi kushoto tena tunajenga hoja kuhusu taifa hili lilimkataa Yesu na tutasema kwamba mtu mmoja mmoja kama alivyokuwa Petro Paulo Yohana anaweza kaokoka kama kama ambavyo mtu yote anaweza kaokoka kutoka sema yote ya, taifa, ya dunia hii lakini kama taifa unasikia si, tuungane na taifa la Israeli wala hawasemii mtu mmoja mmoja wanasema tuungane na, na taifa la Israeli eh mtu taifa kama taifa alimkataa Yesu mtu mmoja mmoja sio wengi anaweza ni sana unazokwenda Saudi Arabia Saudi Arabia unataka kukuta Kristo japo hawapo lakini unaweza mmoja mmoja kwa hiyo Japo asimia karibu 100 kwa 100 ni Waislamu lakini unaweza kukutana na Mkristo. Kwa hiyo na Izraeli unaweza lakini kama taifa lini mkata Yesu. Sasa unaposhirikiana na ile taifa unashirikiana na mpinga Kristo. Au mandalazi ya mpinga Kristo. Na maandiko yanaendelea kudhibitisha moja baada jingine. Tusome kutoka katika kitabu cha tunisema e, twende waphoana. Yohana 15. Yohana 15 tusome mstari wa 24. Yohana 15:24 Biblia hivi Kama ni Singa alitenda kwao kazi asizotenda mtu mwingine Wasinga Singa alikuwa na dhambi. Mungu anasema sijawaonea, mimi niwafanyia kila kitu lakini hawakutambua, walikataa. Hawasinga wanadhaambi wa lakini walikuwa hawana sababu ya yaku, kuwa na dhambi kwa sababu nilichotenda kilikuwa kinatosha anaelezea. Lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia wa Israeli wanampenda Kristo wa Israeli wanampenda Mungu Baba Hawampendi sasa niambie wewe unajiita mkristo umeungana na sisi na mwafa Israeli naenda njia mpinga Kristo wazi andi hwa na tutaona mengine yanakuja Tusome kutoka katika kitabu cha Hosea. Hii kitu sasa tu, tuangalie inaanza anzaje. Sasa tuko tunaona kwamba alimkataa pale mwanzo. Tuanze kuona walia na huko na wamerudurudije. Inaanzia hii abana anzia kwenye agano la kale. Inaanzia katika kitabu cha Hosea mlango wa 9. Twende Hosea. Hosea ndo kitabu cha ja kwanza katika wale manabii wadogo baada ya Daniel Unafatana na Hosea. Hosea mlango wa 9 Mstari ule wa 17 Biblia nasema hivi Mungu wangu atawatupilia mbali kwa sababu hawakumsikiliza nao watakuwa watu wa kutangatanga katika mataifa Ili neno lilitimia linatimia halikutimia Walimukataa, Yesu Kristo wakamkata mungu wakawa watu wakutanga tanga mataifa yote mataifa yote mataifa yote huwezi kuniambea kwamba kuna taifa ambalo lilitembelewa na watu wote duniani lilitembea wa sehemu zote kuliko la Wayahudi kuna Wayahudi wanaka South Africa bivi someni sasa kwenye agano jipya ndio wanakuja kufafanua hii hii habari hii kitu nini. Tuko katika kitabu cha Ruka. Ruka tunaendelea kuyakata maandiko kwa leo kwa mda. Tusome tu, katika Luka, Luka mlango wa, wa na moja. Luka mlango wa na moja ni sura inaongelea sambamba na matayo 24 sambamba na na Marko 13. Na vina soma sambamba na Ufunuo. Vina mambo ya mwisho, siku za mwisho. Yesu ndiye pazifafanua vizuri. Hatua kwa hatua. Kwa hivyo kwenye Luka moja kuna kitu aliongeza ambacho hakupatikani kwenye injili nyingine ndio kwa hiyo tunakitafta pale. Luka mlangu wa shina moja tusome mstari ule wa wa ishirini mpaka ishirini 24 lakini tutaweka nguvu sana kwenye mstari ule wa mwisho ambao ni wa 24. Luka 21 kuanzia 20 Yesu anaeleza anasema hivi, "Lakini hapo mtakapo ona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi Nipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Eh, hey, alikuwa naongelea miaka michache baada ya yeye kuondoka. Alikuwa na maana ya unabii wa aina mbili. Yerusalemu ya, ya, ya wakati ule ilizingirwa na hii inayojengwa na itakuja kuzingirwa vilevile. Haitatoka salama. Ufunuo mlangu wa 11 unaeleza vizuri sana. Lakini hapa tuangalie achi kwa anakiongea miaka michache baada ya Yesu kuondoka yaliyo yaliyo tokea. Anasema sura ya 20 sura ya ndipo walio katika Wayahudi na wakimbilie milimani na walio katikati yake wakimbilie nje na walio katika mashamba wasiingie ule mji anaendelea kwa kuwa siku hizo ndizo siku za mapatilizo. Kupatiliza ni kufanya nini? Kupatiliza ni kulipa kisasi. Ni kulipiza. Ule mji ulipigwa kwa sababu anasema ulimkataa mwana wa amani ni Yesu Kristo ukampokea ukaipokea dunia kama mamlaka za dunia na ikiwa ni picha ya mambo ya baadaye kwamba utakuja kupigwa zaidi wakati umpinga Kristo Ndoto hiyo kuona kwenye ufunuo wangu hakuna maneno yanasema akaniambia pima hekalo lakini usipime sehemu ya madhabahu kwa sababu itakuwa ni makanyago ya mataifa kwa muda wa miaka miezi ya 42 mwanangu wa 20 wa 11 ufunuo okay. Kwa tunaoona kwamba Anasema yanakuwa ni mapatilizo. Yesu yes aliposema kwa Yesu aliyangalia mji wa Yerusalemu akaulilia, akasema laitungalijwa la, majira ya mani ya, ya, ya kujiliwa kwako. Kwa hiyo anasema kwamba ile kule kupiwa na kupelekwa kwa mataifa nyambali ilikuwa ni malipizo, ni mapatilizo. Ni malipizo ni makosa ya kumkataa Yesu. Anasema msali anasema msali wa shina mbili kwa kuwa siku hizo anasema, anasema kwa kuwa siku hizo ndizo siku za mapali, pa, yama, za mapatilizo ili yatimizo yote yaliyoandikwa. Yaani andikwa yani kwamba kwa ule mje utapigwa yakatimizwa. Anaendelea. Wale wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Hasira juu ya taifa hili Mungu ana hasira juu ya taifa la Israeli ana anafurahana nao ana hasira nao ana sema hasira nani mwenye hasira juu ya taifa la Israeli Ni Mungu anasema kwa sababu yameandikwa na Mungu na anatumia mikono wa nadamu kama aliyomtumia Nebukadnezar kuwapiga sio kwamba nemganzea kwa mtu mzuri sana kwa Mungu lakini alimtumia vile vile shina neno anaendelea mstari wa 24 neno unakuwa na utafuta anasema hivi wataanguka kwa ukali wa upanga nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Hao watu wanapelekwa mataifa yote kwa uzuri. Ni mapatilizo. Na Yerusalemu utakanyangwa na mataifa anamalizia sasa ndio ndio hoja nilikuwa kwenye mstari. Hata majira ya mataifa yatakapotimia Yerusalemu baada ya lazima wataperekwa kwenye mataifa wataperekwa katika nchi zote watatawanywa kama lilivyosema Hosea kwamba watatangatanga anasema mpaka itakapotimia nyakati za mataifa Mwaevunjia misao 48 wakati ngoja ni, ni toa ushuhidi pia kwa maana ya picha wakati wakati Taifa hili la Israeli linatengenezwa halikutengenezwa kulingana na maandiko halikutengenezwa kwa mpango wa Mungu alisema itatokea mpaka wakati wa mataifa wa utimilifu wa mataifa nilikuwa ni umoja wa mataifa actually ikianzishwa na mamlaka iliyokuwa na nguvu wakati huo ilikuwa ni, ni, ni taifa la Uingereza ndio ilikuwa linaisha lina, lina nguvu baada kuisha ku, ku, ku nguvu zake Marekani inakuja kuchukua nguvu kuchukua mamlaka sasa so, mnda wote mataifa dunia imekuwa inakuwa na super power mmoja. Kuna wakati wa Warumi walikuwa wanatawala. Wakati Yesu anakuja alikuta Warumi, kabla yake walikuwa poa Kigiriki. Eh na ndio sababu Kigiriki kwa anatumiika wakati huo ndio walikuwa ruga ya dunia na ndio ilitumika pia kurekodi kure kurekodi eh kutunza eh, niyo ni, ni, ni, ni, ni, ni Biblia ilivyoandikwa inaandikwa kwa Kigiriki. E. Kwa hiyo mwana mmoja Mungu anasema a watu watapengwa kwa mataifa yote mpaka muda wa mataifa utakapotimia yani mipango ya mataifa utakapotimia watarudi marupu kwa nyinyi ndio emtu ule mstari anasema Yerusalemu utakanyagwa na mataifa yani ma, baada ya wao kwa ameondoka ule mji wa Yerusalemu ulibaki umebebe ume, umechukuliwa mpaka leo bado unachangiwana una na watu wengine wote ule mji e, kuna ma, ma, mahekalu ya watu wa, gani sijui kuna kuna misikiti kuna nini Anasema utakuwa unaendea ule mji kimsingi ni mji wa Mungu. Kupitia kwa Daudi Mungu atakuja kutawala pale pale miaka 1000. Sasa sijauliko kama ataisha pale au atapanuka lakini utakuwa naitwa Yerusalemu ya duniani ambayo ya miaka 1000 utawala Yesu Kristo. Sasa utaku, sasa hivi ulivo umechanganywa watu mamini Yesu Ndiyo wamejaa pale. Eh? Anasema na Yerusalemu utakanyangwa na mataifa hata majira ya mataifa atakapotimia. Majira ya mataifa kutimia nini? Naomba narudia hapa ili Ni kwamba mataifa atakapojikamilisha kusema kwamba sasa ni basi imetosha. Paka atakapotimia. Sasa nina barua hapa, hiyo iliyo na mwaka 1917. Eh, labda niweke hapa kwenye nani. Mwaka 1917. Hii barua iliandikwa na ufama wa Uingereza na hicho ilikuwa inapitia katika ma, katika wizara mbalimbali nchi ya Uingereza ukitumwa huo haraka hii barua ikituma kwenda kwa ma, viongozi wa Illuminati wanaoitwa Rothschild Rothschild mkubwa wa sasa hivi aliopokuwa anayewongoza wa wenzake anaitwa Yakobo Jacob Rothschild ni mzee mmoja Ndiyo wenye kumiliki kile kinachoitwa Federal Reserve ya nchi ya Marekani Benki kuu ya Marekani ndio mwenye zile dhahabu. Ndio mwenye na mamlaka na utajiri wa dunia. Hicho e, ni wana mamlaka mpaka kwenye benki za dunia nyingi. Sasa wapo wanafanya makubaliano, ukisoma hii barua, wasomi ma, maandiko ya kizama kidogo sio kama ya sasa. Mwaka wa 17 zaidi ya karne moja iliyopita Ndo wana mataifa yanakubaliana sasa kupitia kwa huyo au Illuminati. Iluminati. Ni neno likimaanisha Wabeba mwanga. Jina la pili la shetani ni Lucifer. Lucifer maana ni nuru, ni mwanga. Eh, na ndio sababu mara nyingi anapenda kujifananishi, kujiita majina kama Yesu ya nuru ya asubuhi, ni ni majina ya kufoji kujifananisha na Yesu. Kwa hiyo wale watu ni watu waliovuviwana na shetani ni vyama kama hivyo Freemason. Hicho ni hukuma Freemason. Sasa wanashirikiana na mamlaka za dunia zilizopo kuja kulitengeneza ndio barua anachosema kutengeneza taifa la Israeli pale. Wanatimiza maandiko katika Luka mlangu wa 21 kwamba majira msaifa atakapotimia Yerusalemu sasa itakuja kulejelewa tena. Wakaitengeneza. Kwa hiyo hadi kutengenezwa kwa Mungu zamko sodondoka kwa hasira ya Mungu lakini unatengenezwa kwa majira mataifa hayapo timia. Hebu <laughs> tuzone mtu katika kitabu cha kama ja matayo. Ni niandiko dogo tu ambalo sio sehemu ya haya lakini linathibitisha vitu fulani Mathayo 15:24 na inasema hivi Sikuhitaji hata kusoma lakini bora tusome na kusome stalls sio mengi leo bado bado tutamaliza tu Mathayo 15:24 Bibilia inasema hivi Yesu alikuwa anaongea na ile mwanamke mkana naye alikuwa anataka anamwomba amponye mtoto wake Yesu anaakili hivi stalls 20 nne anasema hivi akajibu akasema Yesu akijibu akasema sikutuma ila kwa kondoo waliopotewa nyumba wa Israeli Yesu a, anakuja mara ya kwanza alikuwa ametumwa kwa ajili ya taifa la Israel ili kusudi hilo taifa likimkubali basi liwe ni nuru kwa ma, kwa, kwa dunia nzima na ndipo alipomaliza kazi yake anaondoka aliwatuma wanafunzi wake akasema sasa endeni nuli mngoni kote na, na uyahudi kasa na, na hata misho anchi lakini yeye ujumbe wake ulikuwa kwa Israeli. Hiyo Israeli alipokuja kwa ajili yao wakamkataa. Ukisikia wali mkataa usifikiri kwamba ni dunia nzima ilimkataa. Alikwenda mkuja kwa ajili yao. Na ndio sawali kwa amekataa kutoa huduma kwa watu wasio wa Israeli. Kimsingi. Isipokuwa kwa jinsi ya imani. Kwa imani yao walikani wali, msingi wake kwa sasa unaposikia yani huu um, msanii umeleta hapa ushudu waelewe kwamba unaposikia wamemkataa wamemkataa hamaanishi mimi na we watu wengine alikuwa ana maanisha Waisraeli kwa sababu alikuwa ametuma kwa ajili yao kwa hiyo mpango anaondoka na kukataliwa alikataliwa na wao dunia ina mkataa lakini wali kama walivyoongoza kumkataa Yesu ndivyo wata kama sasa kumpokea mpinga Kristo yani shetani licho anachofanya wanaongoza kumkataa Yesu, wanaongoza kumpokea Yesu Kristo. Sasa tije kwenye pointi ya pili. Pointi ya kwanza tumeona kwamba e, taifa la Israeli mkataa Yesu. Kwa hiyo mtu atakayeshikana na taifa la Israeli anakuwa na anashirikiana na watu lengo lake ushirika wake ni wa kumkataa Yesu makanisa yanaposhirikiana na Israeli tunaweza tukaoombea tunzukopelekea injili kaniambia nikupe hela nipelege njiri na nitapeleka ni njiri, njiri. kwa sababu nataka watu wote waokoke na Biblia inasema Yesu alivua kwa ya za watu wote lakini sitaenda pale kujifunza kuabudu shetani nao na licho watu wanachojana kufanya wanipe kuhubiri injili kuhubiriwa wanakuja wanajifunza namna ya kuabudu kwa, kwa ki, ki, ki Izraeli, na kuvaa kufia za Israeli zile za Israeli sasa huko ni kwenda kuhubiriwa sio kuhubiri hawani kuhubiri wala kuhubiriwa na kushirikiana. Pointi ya pili sasa baada ya kuona kwamba taifa lilimkataa Yesu na alikuwa ametuma kwa ajili yao peke yake. Pointi ya pili tuje kwenye hiki kinachoitwa bendera. Hii bendera. Pointi ya pili nasema bendera ya Israeli ina nyota ya shetani. Leo hii utakuta wakristo wengi hasa wa wakore ataliweka kwenye gari yake. Watayaweka kwenye makanisa yao. Em ni uulize, mtu aliyemkataa Yesu Kristo. Utachukua bendera yake na wewe uiweke kwako? Katika hali ya kawaida kama unamwamini Yesu. Ah, tuseme ukweli Kwa sasa tumeona kwamba amemkataa. Ana bendera yao. Bendera hiyo ndiyo watu wote wanaipeperusha. Wanapeperusha bendera ya kumsifu Yesu. Ni akomkataa Yesu. Yesu. Kwa seo Bendera ni utambulisho ni miongoni mwa zile zinazoitwa tunu au utambulisho wa taifa vitambulisho vya taifa bendera. Ile bendera ndiyo sao haiji kwa bahati mbaya utaikuta kwenye makanisa, utaikuta kwenye magari, utaikuta popote pale utaikuta hata wengine wana baisikeli tunamuona mtu anabaisikeli ame-amepanda inapepea pale. Kwa lugha nyingine yuko kwenye ushirika au kumkataa Yesu. Ni rahisi mtu kukataa aya maandiko na kwa sababu watu wamezoea kukataa maneno, kwani maneno biblia ya Biblia yanakubaliwa Nilaishi kwa Kata lakini ukweli utabaki ukweli sasa tuje hivi Hii bendera ya Israel wa ukiwauliza watu kwanza wa, wengi hawajui ni nini wanajua ni Israel basi hao wao somo andiko akogizani wanapotea lakini wachache wanaojifanya wanafuatilia anawambia ni nyota ya Daudi hamjiskia hizo habari Daudi hajawahi kuumba nyota, hajawahi kuabudu nyota, hajawahi kuwa na alama ya nyota kwenye Biblia nzima. Lakini twende kuangalie nyota ya wana wa ya, wana wa Israeli ilikuwa na kazi gani? Twende tuanzie nyuma kidogo. Tuanzie katika kitabu. Okay, tuanzie chukua kwenye Mathayo sasa hivi. katika kat, tuangalie hii bendera ambayo ina nyota yenye pembe sita au yenye incha sita. Eh, mateno amitue mlango wa saba mstari ule wa mbili Biblia inasema nini? Stefano alikuwa anaongea na taifa la Israeli. Anasema hivi. Wanziya mbili Anasema hivi. Basi Mungu akagairi kugairi ni kubadilisha akakata kitu yani mega hili ukawa kufanya kitu ukakakata Mungu alikuwa anasema yenu taifa langu nikagairi Akawaacha aliwakubali aliwakataa Akawaacha, acha Biblia sema ana anayesema ni mwahudi mwanzao aliokoka kitu cha Stefano ili waliabudu jeshi la mbinguni Biblia muda wote inaposema jeshi la mbinguni naongelea vitu vya anga ni kwa mbinguni jua tutaona kuna madhehebu mengi yanaabudu nyota Mwingine unakuta ana mwezi na jua pa, mwezi na nyota Kwa pamoja ndio alama yao. Ni kumkataa Mungu na anasema akawa wa, waliabudu jeshi la mbinguni kama ilivyoandikwa katika chocho cha manabii anasema hivi je mninitoslea mimi dhabihu na sadaka miaka arobaini katika jangwa eny nyumba hii nasema mlianza kunikataa wakati mko mlikoa wala hamuni fanyi chochote mlikoa mlijifanyia wenyewe anaendelea mstari wa 45 nanyi mlichukua hema ya Molek Molek ni miungu kama tulivyoona akina Dagon na nyota za Mungu wenu Refani nyota tunaziona wamwamkataa Mungu wana nyota ya miungu yao inayoitwa Refani Ndiyo ile nyota unayoiona no kwenye bendera yao. Kwa sababu so, huoni nyota ya yote inayomtukuza Mungu popote pale kwenye Biblia. Lakini anasema ninyi Israeli mni nikataa, mkanikataa jawani, mkachukua nyota ya refani. Eh, tu israeli na bendera yake, unabeba nyota ya refani. Ambayo ambao anam, anamweleza ni miungu. Eh? Sanamu mulizoifanya ninyi ili kuziabudu. Nami nitawahamisha mwende mbali kupita Babeli. Unaona kuna uhusiano wakati ya nyota na kupelekwa mataifa ya mbali kupita Babeli. Hawa watu wako vizuri na huyu Mungu. Hawa watu tunataka tukijifunze kuwa kama wao. Kapa. Hapana hata kidogo. Hata kidogo anaendelea Okay, tunaweza kuishia hapo kwenye. Eh! Hii habari sio inakuja kwenye matendo ya mitume ilianza zamani. Turede katika kitabu cha Amos. Amos mlango wa 5. Tulikuwa kwenye Hosea wakati fulani kama uli, unajua Hosea ilipo, ukienda kule utamkuta Joel ukitoa kwa Joel utaingia kwa Amos. Amos mlango wa 5 mstari ule wa ishirini na sita twenda haraka ili tumalize kidogo kwa wakati anasema hivi Hamo na anasema Naam mtamchukua sikuthi mfalme wenu na kiuni sanamu zenu nyota ya Mungu wenu mliojifanyizia wenyewe Nyota waliojifanyizia Wenyewe hawa watu wamemkataje? Wamemkata wame Mungu. Mungu anasema mna mna nyota ya Mungu wenu mliojifanyezia wenyewe. Alafu tunaiona kwenye bendera ya Tutakataa kusema kwamba sio hiyo nyota. Wenyewe. Biblia inasema wasi. Biblia haisichi. Tureke kutoka katika, katika kitabu cha kumbukumbu la Torati. Tuone unapokuwa una bendera yenye nyota unakuwa kweli unamwabudu Mungu. Mkomkumbu la Torati mlangu wa 4. Kumbukumbu la kumbu Torati mlango wa nne. Okay, Kumbukumbu la kumbu Torati mlango wa 4 na Yeremia mlango Kumbukumbu la kumbu Torati andika Nne 4:19 na Yeremia nane mbili. Sita isoma kwa kweli muda umeenda. Na nilisema hili somo ni refu kwa sababu ninahitaji kujenga hoja nyingi. So, uongo kwa sababu uongo ukishadanganywa kwa muda miaka mingi huwezi kwa kukochomoa ya arisali moja. Hana ma uhitaji muda mwingi. Nasema ni kama somo la lakini inaeleweka. Kwa hiyo kumkumbuka 34:19 na Yeremia 8:2 na sehemu nyingine nyingine ni hizo tu kwa amepanga. Mungu anazuia nasema, nataka msije hata siku moja mkaabudu kitu kinaitwa nyota au jua au mwezi au kicho chochote jangani. Msiki wala msikichore. Wao wakasema tunakichora kichora bendera yetu. Na Mungu anasema bendera yenu ni bendera ya Moleki na Chiuni au kiuni mungu, miungu yenu na tutakubaliana kwamba dini nyingi za uongo dini nyingi tunakwambia tuna tuna Mungu si mitume si vitu gani si utakuta either wana mwezi au wananyota nyota huwezi kaona hawa hawamwamini Yesu wananyota na hawa wananyota nyota ukasema kwamba hawa wa watu haamini wa kitu kimoja Uislamu na nyota na na, na na mwezi kama ilivyo uyahudi nyota vyote vimekata Yesu. Kristo Kwa hiyo hiyo mistari stilisoma inataka ndio katika pointi ya 3 sasa. Inayosema hivi. Kama Yesu alipopitia Israeli, lazima mpinga Kristo atawale kutokea Yerusalemu. Yaani hiyo ni, pointi nilianza kama mtangulizo lakini naithibitisha kwa maandiko. Em tusome kutoka na hii ni pointi ya muhimu na hata tukishia katika hizi pointi hizi tutakuwa tumeelewa. Kwamba lazima mpinga Kristo haweza katokea sehemu nyingine lazima tokie Israel. ndipo watakubaliwa na dunia nzima. Kwa hiyo baada ya kuwa wamefanikiwa kulitengeneza taifa la kumpokea mpinga Kristo sasa ndio wako wanaisukuma dunia kui- kuikumbatia kui Israel na kuipenda na kutoa misaada na watu kuhamia kule ili kusudi atakapotokea mpinga kristo wao ambao ndo kiongozi wao ambao ni mtumishi wa shetani hapokelewe kwa sababu tulishalizoea ile taifa yaani tulishaenda huko tunakujua twende kusoma katika kitabu cha matayo, mlango hii ni pointi ya tatu. nasema kwamba lazima mpinga kristo atawari kutokea hizo lazima afu, afunuliwe kutokea Israel Yerusalemu soma kutoka katika Mathayo mlango wa 15 ah no no no mlango wa 24 matayo, 24:15 tunaenda haraka kidogo si kama ni haraka ya kutosha. Anasema hivi Yesu anasema kwa macho yake anasema basi hapo mtakapoiona chiukizo la uharibifu lile lile lilo neno ana nabii Daniel limesimama katika pata patakatifu patakatifu ni sehemu ya ibada Ndiyo sio? Eh yeah. hey. <clears throat> sasa usitengenee kwamba tatakuwa ni patakatifu kutokea labda nchi nyingine hapana ni pale pale ambapo Yesu aliposimama naye atasimama hapo. Anasema asomae na afahamu ndipo walio katika uyo huyu akimbilia uliminiimani. Anaeleza kwamba lazima tutotokea chuki Huyo huyu ni mpinga Kristo. Tutakoyo kuliona. Anasema hilo neno la na na na B Daniel. Emtu angalie Daniel anasema nini. Tuone katika kitabu cha Daniel, mlango wa tisa. kitabu cha Daniel, mlango wa tisa. tutasoma sehemu mistari miwili tu ndani ya Daniel, tutakuwa tumemaliza. Daniel, mlango wa tisa. na tutasoma na mlango wa moja. Mlango wa tisa mstari ule wa 27 hivi. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya, ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Huyo mtu yuko, yuko hekaruni ndio kuna sadaka na dhabihu. Leo hii hatuna dhabihu, tuna sadaka. Yuko katika hekalu. Hilo hekalu lazima litafutwe likae. Eh? Na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Yesu ndo anasema ndilo lilo neno ananadabii Daniel. Tunaliona Daniel analisema na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Naona kwamba kuna chuki na mapigano. Mpiganisha kuja amani ya dunia itafutika. Atatumia amani kutengeneza vita. Twende mbele tuko kwenye Daniel 9, twende Daniel 11, tusome mstari ule wa wa moja Biblia inasema hivi Daniel moja inasema hivi Daniel moja anasema hivi <tos> na wenye silaha watasim, watasimama upande wake nao watapatia unajisi mahali patakatifu Tumetoka kuona kwamba tutaona chukizo wale haribifu wanasimama mahali patakatifu Daniel na akasema hiyo kitu inasema na Daniel tunaenda tunaona na Daniel licho licho kweli Ndio ngome nao wataondoa sadaka ya ya, ya kila siku nao watalisimamisha Chukizo la uharibifu Yesu analisema anasema nenda Daniel alichosema mtakisikia na tunakiona nilicho Daniel alichosema Na liko mahali patakatifu kuna sehemu ya sadaka ha, kuna habari nyingi sana wakati tunahubiri kitabu cha Daniel na tutafafanua lakini nadhani hichi kidogo bado uwezo ukasema kwamba hatujaelewa Tuene katika kitabu cha Watesalonike Wapili sasa. Maana mara ya kwanza tulisoma kwenye watesaloniko wa kwanza. Lakini leo tutasoma sasa sa, sa, safalito somo la dakika ya watesaloniko wa pili. Mlango wa pili. Watesaloniko wa pili. Mlango wa pili. Bado tunamuda kidogo tutamaliza. Tesaloniko wa pili. Mlango wa pili. Hivi vita vyote na hii habari yote tunaoifanya ni roho yako inatafutwa. Tuko tunajaribu kuikomboa. Yaani kinachotafuta je? Shetani anataka aftari roho yako. Ukiona ameanzisha vipindi vya TV ili kusudi watu wajikwae waone uchafu wa watama, wao watamanifu anakuwa atafutika wengine. Utafikiri ana kutafutia u, f, f, furaha na anakuinjoya anayetafuta ile roho yako. Mpinge Mungu, mkataye Mungu Iang, iangamie pamoja naye. Tunasoma katika kitabu cha wahesaloniko wa uh, um, pili mlango wa pili tuanze mstari wa tatu Biblia anasema hivi. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule kwa kengeufu yani kwamba lazima kuja uchafu mwingi duniani akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana uharibifu yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kitu Mungu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Huyo mtu anaona kwamba Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba mpiga Kristo hatafanya kazi paka kuwepo na hekaru Atasimama katika hekaru la na nani? La Mungu. Kwa hiyo lazima utalitengeneza taifa la hizo kwa gharama kubwa. Utautengeneza mji wa Yerusalemu kwa gharama kubwa. Utalitengeneza hekaru kwa gharama kubwa ndipo utalisimamisha chukizo la uharibifu litasimama katika ile eneo. Na tafanya kazi. Hata lazima katika katika hekalu sasa ilo hekalu nafikiri atauja simame kwenye kanisa? Hapana. Wale watu hawana kanisa wana hekalu. Wa, Anaweza akasimama kwenye heka, kanisa la Tibi Joshua. Lile linaitwa linaitwa hekalu pia. Linaitwa synagogue. Eh, taku. Usoni synagogue, usoni ni kanisa. Mungu kusema kwamba atasimamisha kwenye atatutahudumia ata, katika sinagogi, Hapana. Eh ndugu zangu mnao maabudu Sibijoshua, mnao na maji yake mnaleaabudu sinagogi inaitwa Skolan. Kwa hiyo tunaona kwamba hem tumalizie hiki kipengele kidogo kusoma, funu, mlaungo, kumina, na, tuto, kwa kusoma ufunuo mlango wa 13. Na tutakwenda tunaelekea kumaliza malizo. Na tunaenda haraka kidogo, kwa hiyo um, mimi mwenyewe natakiwa ndo niende speed kali. Mlango wa tatu tukisoma msari wa 3 Biblia nasema hivi msalwa anasema hivi Nikaona kimoja cha vicho vyake kana kwamba kimetua jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona dunia yote ikamstajabia yule mnyama Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake na wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu tena ni nani anaweza kufanya kufanya naye vita unaona kwamba kinachotafuta ni kusujudia na kuabudu Yaani mingi za watu inapigana lakini unitafuta roho yako na yangu maana tuna mabudu mungu katika roho lazima roho zetu zikusanywe zipelekwe kumsujudu joka. sasa bibi yote itapitia katika hiyo michakato unayesikia yote Yameandikwa katika Biblia siwezi nikaacha kusoma Point ya mwisho wa kufungia sasa leo ndo tunafungia somo Point ya kwanza tumeona kwamba Israeli ili mkataa Kristo wazi wazi Pointi Pongea vipu tukoona kwamba bendela ya Israel ni ya nyota wa miungu. Na nilikuwa nimepata hata sikupata muda wa kumalizia pointi ya, ya nyota ya Israel. Eh bendera ya Israel ngoja ni niwaoneshe picha moja. <clears throat> picha moja ya ya hizo hiyo nyota. Ile nyota ya Israel hii niweke kwenye nani mlioko mbali. Ukiangalia hapa kuna nyota nyekundu yenye point sita. Ndiyo ile nyota iliyomfanya ni rangi tu, ndio iliyo mfano wa wa, wa nyota iliyoko kwenye bendera ya Israeli. Sawa? Pembeni yake kuna alama ya ya pembe-pembe hivyo hivyo ya, ya Freemason. Kuna ufanano mkubwa sana kati ya ile alama ya waabudu Shetani na hii nyota. Yaani tu kwamba haitokee kwa bahati mbaya kwamba hawa wana nyota inaofanana na, na, na kifaa au na alama ya wapinga kristo katika maisha ya kawaida Mafrimaso Hilo tu peke yake linaweza maandiko yanathibitisha zaidi lakini hata mambo ya kuona kwa macho tu yanatosha kukupa picha kwamba alama ya ya mafimaso ya wapinga waabudu shetani na alama ya, ya nyota ambayo tumeona kwamba ni ya, ya miungu chiuni miungu mole japo inaitwa si ya Daudi wakati imo hata kwenye biblia lakini vinafanana sasa pointi ilikuwa ni namaliza ile pointi ya ya, ya ya pili na ya tatu tukaona kwamba mpinga Kristo lazima tokee Yerusalemu. Point ya mwisho Israeli ilipomkataa Yesu naye aliwakataa. Hii pointi point tunashaukuiona. Mtu anaweza kusema ah hii ni taifa la Mungu. Biblia inasema hapana. Tusome mistari na nilikuwa na mistari mingi lakini kwa ajili ya muda na kwa sababu unajua mlio ka mbele yangu tunaoe kuisoma hivi tunajiwajua mtu aliye ko mbali atafute maandiko ye mwenyewe hayo machache anamtosha hebu tusome kutoka katika kitabu cha ja... tusome Yohana Yohana 3 Yohana 3:30 Biblia inasema nani? Waisira na sema. Waisrela, maamini Yesu Kristo. Hawamaamini si ndio? Sasa sikiliza Biblia inasema asimamini Yesu Kristo. Yohana 3:30 anasema hivi Amuaminie mwana yuna uzima wa milele. Huyo ni mtu aliokoka, ni Mkristo, akweli ok, aliyaamini katika roho yake. Asiye muamini mwana, asiye muamini Kristo, hataona uzima. Bari ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ndio hayo mapigo naaskia Waisraeli walapigwa ni ghadhabu ya Mungu. Anasema atawapa mapatilizo. Ni ukisha mkataa Mungu, Biblia nasema ghadhabu ya Mungu inakukalia. Katika taifa lilopigwa, linaenda utumani mara nyingi mpaka leo liko kwenye ho, hofu kuliko zote ni taifa la Israeli. Adhabu ya Mungu. Basheleni Mungu anasema ukimkataa maana adhabu ya Mungu inakuwa imekokalia imekufunika. Tusome Mathayo tatu Tulikuwa kwa Yohana rudi kushoto. Taruka ruka Malko, tutakuja kwenye Mathayo, e, tulikuwa kwenye Mathayo 23. tatu kuna saba biblia inasema hivi hata tatu usari ule wa <coughs> wa 30 Tusome 30 na 7 kama. Itakuwa kuna Yerusalemu Yerusalemu wauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotuma kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku havikusanyavyo pamoja furanga zake chini ya mabawa yake. Yaani wali mkataa. Lakini anasema mimi nilikuwa nimekuja kukukusanya. Anaendelea lakini hamkutaka waliokataa ni Mungu au ni wao? Ni wao. Ni wao. wao. Ni wao. Angalieni nyumba yenu imeachiwa hali ya ukiwa. Mtu mwenye ukiwa, mtu aliesibwa. Ni mtavaya yamepigika. Unasemaje Isaiamu? Yesa nawambia mimi nawaacha na, na nyumba yenu liwe la ukiwa. Na kuombea Mungu kutoka katika ukiwa. Msio katika ukiwa wakati wote kwa so, shida. Ndiyo alioku Yerusalemu wanaongozwa na kutunzwa na mashetani na na wa dunia wakati Mungu aliyekuwa ameamua kwa tunza wali mkataa wakamtaka mwanadamu na hawatafanikiwa anasema anasema mimi hamtaoniona tena yani manake yake nimeamalizana na ninyi hapo nisipata muda wa kumalizia twende katika tukuo kwenye, kwenye Mathayo tusome tukuo wa Mathayo 23 tuele matayo 23 ndio 21 huu huko wazi kuliko misali mingine alikuwa ametoka kutoa mfano wa mtu aliyepa aliyelima shamba na Biblia inasema shamba la Mungu ni ni, ni, ni, taifa, ni taifa lake ni ni ya kupanda utukufu wake na nini ni taifa lake anasema uh, uh, uh, ta, watu wakalikuwa kamkataa yule mkulima wakamkataa waka na mtoto wake akiwa anamaalisha yeye yeah, kwa sababu hakuna mfano mwingine zaidi ya huo kwa so, ni, ni habari ndefu naanzea nyuma lakini angalia conclusion ya maandiko haya anachokisema ndilo ndilo jibu sahihi anasema hivi kwa sababu hiyo kwa Na 43 nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda ufalme wa Mungu kulingana na Yesu umebaki Yerusalemu kwa, kwa, kwa Wayahudi umeondolewa. Eh, twende kwenye taifa la Mungu. Unakuwa umeamua kumpinga Mungu moja kwa moja. E, Lecho kwa sadaka yako kwa zuri. Eh, twende. Haleluya. Uh, Haleluya. Haleluya. Uyo ni mwakasiga nasema Twende Yerusalemu. Twende kumpinga Mungu. Biblia nasema ole wenu watu wote watakapo wapenda ninyi na kuwakubali ninyi, kwa sababu ndivyo walivyofanya kwa manabii wa Mungu. Ndivyo walifanya kwa kila kina makasega wanampeleka watu hizo kupotea. na wengine wanafia huko siko na maandishi kuna, kuna mwimbaji alifia kule e kafara zinaanza duniani mapema kwa nasema, sema ufalme umeondolewa sasa tunapowenda kutafuta ambapo haupo maana yake tunaenda kufanya kitu kingine so lakini sio kumtafuta Mungu kwa sababu ufalme umeondoa pale Tusome katika kitabu cha matendo ya mitume mlango nane, na tunaweza kusoma katika Yohana, tunaweza kusoma kwenye injili zote lakini kusomea kwenye matendo ya mitume Paulo akiwa anamalizana nao mrango wa shina nane, matendo ya mitume mstari wa mrango wa 28 mstari wa 28 anasema viu Basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa Matendo ya mitume mrango wa shina nane, mstari wa shina nane basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa. Wokovu wa Yerusalemu. Mepereko kwa mataifa. Nao watasikia. Ndiyo sababu tuko hapa tunahubiri. Nao watasikia. Tusome Isaya media kufungia. Tusome kutoka katika kitabu cha Galatia. Galatia 3:16. Huu ni msemo muhimu sana. Nao kila mtu aujue msemo wa Galatia 3:16. Garatia 3:16 kila mtu aujue kwa faida yake. Mkristo yote ambaye anataka kukua kiroho humsania juu. Galatia 3:17 Biblia inasema hivi. Basi ahadi zilizoneno kwa Ibrahimu ahadi zili kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi bali kana kwamba ni mmoja kwa mzao wake kwa mzao wako akisema wa mtu mmoja yaani Kristo yani umstani unafunga unaf, una yani unafupisha Biblia yote kwamba taifa la Israeli shamboga kupitia kwenye kwa imani ya Ibrahimu na Mungu akasema katika hiyo Ibrahimu mataifa yote yatabarikiwa anasema na nitakubariki nitawabariki watakao kubariki ni ndio ndi leo twende Ibrahimu twende Isiraeli tukapate baraka Mungu anasema hapana wazi kwenye agano jipe linalofunika mpaka la kale anasema hizo ahadi hazikutolewa kwa watu wote wa Israeli zilitolewa kwa mzao huyu mmoja ambaye ni Kristo nje ya Kristo hizo ahadi kuna ghadhabu inakukalia ndio Biblia imetoka kusema mstari, um, unaweza ukaeleweka tofauti kungekuwa hakuna Kristo mmoja tungesema labda alisema watu wengine lakini anasema zile ahadi zote unazozikia alizosema na imani na kwenda anasema patikana katika kumwamini Yesu Kristo taifa lolote lisioamini Yesu Kristo halina hicho kitu na haihusiki na hizo baraka za Ibrahimu na ahadi za Ibrahimu na hukova Ibrahimu mstari wa mwisho wa kufunga kabisa baada ya hapo tutamaliza tulikuwa tumefunga tunaanza na kitabu cha Warumi mlangu wa tisa Warumi kama ulikuwa kwenye Galatia utarudi nyuma utaruka wa kwento wa pili wa kwento ya kwanza utakuja kwenye wa Warumi Warumi mlangu wa tisa mstari wa 27 Biblia inasema Hii mstari ya Warumi mlangu wa tisa na 10 na 11 tulisoma wakati tunasoma kitabu cha Warumi kwa hiyo nitachukua nita, nita, nita mstari tu mmoja so ni sembondefu sana Isaya saba Biblia nasema hivi. Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli na kusema hesabu ya wana wa Israeli Ijapokuwa ni kama mchango wa bahari ni mabaki yao tu watakaookolewa. Na kama hivyo ilikuja kusema taifa kama taifa haliwezi kuokolewa mabaki. Biblia inasema mabaki lakini King James inasema remnant masalia. Yaani masaria ni kama mabaki. Yaani ni kama umeshamaliza kila kitu umebakiza tu vitu vya Ndiyo ukoteza. Ndio watakaookolewa. Watakaookolewa sasa watakuwa wameshahamishwa kutoka katika katika mwili uzao wa mwlinini kwenda katika uzao wa roho na ambaye Yesu Kristo na ndizo baraka zitawakuta. Kule zinakukuta wewe unayemwamini Yesu Kristo. Zinakukuta mimi ninayemwamini Yesu. Na yote yule ambao atamwamini Yesu. Christo. Kwa hiyo wewe mKristo amka unapelekwa kungamanishwa na taifa la Israeli ili kusudi mpinga kristo aweze kufunuliwa na wewe ushiriki kumwabudu na biblia nasema yeyote atakayechukua chapa mpinga kristo na kumwabudu mpinga kristo hesabu yake ya wokovu itapoimeshafungwa haweza ni miongoni madhire zile alama za kupotea ambazo mungu anaweza mtu aweza kupotea akapona hata siku moja Vivo hivyo ni kwa makanisa mengi ya Kikristo, mengi ya kilokole, yanayojiungana na na na na, na Israeli tuwaombe wanaookolewa wokoleo kama vile ambavyo watu wote hawataokoka hata ambao sio wa Israeli wataookoka walio watakao mpokea Yesu tuombe lakini tuache kuabudu kupitia wa la sivyo tutamwabudu mpinga Kristo siku si nyingi Baba tunamshukuru kwa ambalo zako. Asante kwa neno la leo Asante kwa ufunuo huu mkuu ama Mungu wa ameng'ona wote uliwa kusudia na wote waliotaki kupokea wakapokea kweli hii ambayo roho anaongea na watu wake. Fafame kwa yote. Bariki kusanyiko hili, bariki katikati ya wiki, bariki mishoni mwa wiki, bariki mwanzo wa mwaka mkato tunapomaliza mwekao kwa pamoja nasi katika yote ufami. Tulinde Tunaomba Mungu tunge katika wakati mpya bila magonjwa bila kufungo bila shida bila matatizo tukiwa Mungu tunakuna na kunyo mbele yako na tukiendelea kuisikiana na wako kufanya na kuifanyia kazi barikiote Mungu katika jina la baba Na maana na mtakatifu tuliyopokea ameen